entzun testua. Joseba Azkarraga Egunon Egunon bai Joseba Azkarraga Etxagibel Abadinon jaiotakua 40 urte egingo ditu aurten soziologa da Transizio sociologikorako gogoetak du azpititulua zure liburak beraz e, beharrezko nahitaezko derrigorezko jotzen duzu transizio hori mundu antolaketaren aldaketa hori Zerg pentsarazten digu Joseba Orlako aldaketaren beharra dugula, ezalduko pentsatu behar gure ekonomia ministro berri apestela, azkundearen bidean barrena abiatuko garrila berriro. E, liburu honetan planteatzen dana, ez da, e, tesi zentrala bintzat ez doa hortik, ez? ez? Bizkete, perspektiba zabaldu, ireki, pausu batatzea eman, eta, bueno, identifikatzen dana mundu honetan, ez da e, ekonomiko-finanziro bat, hori baino, zabalagoa den e, kresi askotariko bat identifikatzen da,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 Eta, eta talka egiten du ba mugatua den e, biosferarekin, ez? E, berez idea oso simplea da, nik gustut jakin badakigula gausak e, horrela direla, baina gustut jakitetik jakitera aldea dagola eta oraindik behar da era bat eta behar bezala barneatu barik daukagula e, egi hori, ez? Eta oraindik behar bada simpleago esateko esango nuke Gure garapen eredu honek e, baliabide asko e, kontsumitzen dituela, baliabide gehiegi kontsumitzen dituela, lurrak berak birsortu edo e, berriztatu ditzakenak baino askos gehiago e, zehatzago esena heren bat gehiago Eta gainakerapen eredu honek, eh, bueno, sortzen ditu hondakina e, asko baita ere, e, lurrak berak xurra ditzakera, era, baino asko hondakin gehiago, est. Atartean, ba, artean, ba, aski ezaguna egiten zaigun, ba, CO2 dioxido karbonoa negutegi efektua ta aldaketa klimatikoa eragitena da dena, ez. Zentzu hortan, eh, daramagu ba, kolizio norabide bat, ezta eh askotan hitze e, egiten dugu ta debate publiko politikoan hitzetiko e, hotsera da arabilgu apurt krisiaren e, bizia krisi ekonomikoaren bizia Baina horrean daukaguna behar badada da bizianen krizia, ez? Hitz joku bat e egiteatik, ez? asko gauza zabalagoa, ez? Da, Funtz-funtzan daukaguna da gure eredua, gure eredu sozoekonomikoa, gure garapen eredua, hu, azkenengo ba, behar badada egun da berro garatu dugun hau, eta bere logika askorra ba, batera zine dela mm, epeluseko bizireupen erakien, ez? E, hain zuzen ere esaten duzun e, krisi hau, e, ze badiru di alde batetik e, mugak e, ikuitzen e, ari dela, bai balia biden aldetik eta, eta planetaren beraren mugak, eta beste alde batetik ez gaituela oso, ez e, zorion txu, ez berdin, ez e, zuzen egiten ez da? Uhum. Bai, hori da horretik. Eh, behar bada behar keonuke eh, azkundea ekonomikoari buruzko eh irakorteta askoz kompleksuagoa, ez? Eh, badirudi azkunde ekonomikoa entzunbe zein pronto edo gure gizarteak azkunde ekonomikoaren aprobadilduari utzi diotela, beragire utzi diotela eh entzunbe pronto, bueno, alako segurtasun sentimendu datistantzen saigula ematen du, ez? Hor, hori da gure eh, egungo eta Bueno, gizarte Mendebaldarrotan Mendeba hori da segurtasun emaririk eh importanteena, ez? Eh? Baina asko ekonomikoa, askoz fenomeno kompleksuagoa da, ez? Eh? Joseba Azkarraga Egunon, Egunon bai. Joseba Azkarraga Etxagibel Abadinon jaiotakua, 40 urte egingo ditu aurten, soziologa da transizio sozioekologikorako gogoetak du azpitulua zure liburak, beraz e, beharrezko nahitaezko derrigorezko jotzen duzu transizio hori mundu antollaketaren aldaketa hori. Zer pentsaadarazten digu Joseba Horrelako aldaketaren beharra dugula, ezaldu gu pentsatu behar gure ekonomia ministro Berria pezala azkundearen bidean barrena abiatuko garla berriro. E, liburu honetan planteatzen dana, ez da, e, tesi zentrala bintzat estoa hortik, ez. Piskate, perspektiba zabaldu, ireki, pauzu bat eman, eta, bueno, identifikatzen dana mundu honetan, ez da soilek e, ekonomiko-finanziro bat, hori baino, zabalagoa den e, kresi askotariko bat identifikatzen da, e, tartean energetikoa, eta bioan iztasunaena, eta alika haiena, eta, eta abartabar, Zaur duan, e, funtxean identifikatzen dana da, norabide bat, e, deik genezakena, kolizio norabidea, ez? Zaur da, funtxean gure sistema sosioekonomikoa etengabe ari da azten, e, eratzen ari da etengabe, eta eta talka egiten du ba mugatua den e, biosferarekin, ez? Berez idea oso simplea da, nik gustut jakin badakigula gausak e, horrela direla, baina gustut jakitetik jakitera aldea dagoela, eta oraindik behar bada era bat eta behar bezala barneatu barik daukagula e, egi hori, ez? Eta oraindik behar bada simpleago esateko esango nuke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 Eta gainak, harapen ere duonek, e, bueno, sortzen ditu e, ondakin asko baita ere, e, lurrak berak surga ditzakera, baino asko ondakin gehiago. Eta ba, ondakin artean, ondakinen ba, artean, aski ezaguna egiten zaigun, ba, CO2 dioksido karbonoa negutegi efektua eta aldaketa klimatikoa eragiten nahi denaz. Zentzu hortan, e, dara magu, ba, kolizio norabide bat. Ez? Da, E, askotan hitz e, egiten dugu eta debate e, publiko politikoan hitzetik e, ortzera darabilgu apo bat e, bizia, krisi ekonomikoaren bizia, baina horrean daukaguna behar bada da bizianen krisia, hitz e, joku bat egitatik ez. asko, asko gauza zabalgoa, ez da funtxfuntan, Daukaguna da gure eredua, gure eredu osoekonokoa gure garapen eredua hau, azkenengo ba, behar bad daunda beharro etamar urtiotan garatu dugun hau eta bere logika askorra bat baterazina dela mm, epeluseko bizi da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 Bai hori da horretik, eh, behar bada behar keguenukea askunde ekonomikoa eriguruzko eh, irakorkita askoz konplexuagoa, ez? Eh, bada irudi, askunde ekonomikoa entzun bezein pronto, edo gure gizarteak askunde ekonomikoaren aporatilduari eutsidiotela, behar gero, eutsidiotela eh, entzun bezein pronto, bueno, alako segurtasun sentimentu dati iztalanatzen zeigula ematen du, ez? Hor, hori da gure eh, egungo, eta